A digitális világ érdekes. Az iWIF-től a startlapon át a honfoglalóig. Hol vannak a híres magyar webszolgáltatások? Felidézzük egy igazán haladó szellemű online magazin, a Solária történetét. Aztán újra a gpt ről beszélünk, ami a csajozásban is segít. Féregjárat a Quantum számítógépben, gyilkos robotok San Franciscóban és GPS-mentes buborékok Oroszországban. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Ma az Asztalt Társaságban Szlahotka Gödi közösségi média szakértő. Szia Orsi! Sziasztok! Justin Viktor, tudományos újságíró, az Agroinform munkatársa. Kvantum és egyéb összefonódásokban gazdag boldog új évet mindenkinek. Keleti Atúr kiberbiztonsági szakértő, az Informatikai Biztonság Napja alapítója. Üdvözlet mindenkinek és biztonságos 2023-at! Kovács Tücsi Mihály Szifíró, a Galaktika magazin tudományos vezetője. És idén is folytatom a hagyományt, tehát ugodán szát! Továbbá a műsorunkban vendég lesz Juhász György, a Szolária magazin alapítója, főszerkesztője. Vele néhány perc múlva fogunk majd beszélgetni. De most ilyenkor a műsor elején mindig valamilyen érdekes hírrel kezdjük. És hát ilyenkor év elején érdemes egy picit visszatekinteni. Mi viszont nem egy évet tekintünk vissza, hanem jó pár évet. Az interneten ugyanis gyorsan múlik az idő. Webhelyek születnek, nagyon népszerűek lesznek, majd eltűnnek. A születéstől a felívelésen át a lekapcsolásig sokszor csupán néhány év is elég. Kis hazánkban is vannak jó történetek weboldalakról, amelyek 15 évvel ezelőtt nagyon népszerűek voltak, és ma már nincsenek, vagy szinte elfelejtettük őket. Ilyen például az IVIV, a MyVIP, a Tétova Teveklub, a Startlap, a Hoddog, a Cset.hu, a Gportál, a Jójáték.hu, vagy éppen a Honfoglaló. Ki hogyan emlékszik ezekre a honlapokra, mennyire használtátok ezeket itt az asztaltársaságban? Viktor, te például nagyon mosolyogsz. Én nagyon mosolyogok, Této a úr, isten, RP. Hát ezt én nem is tudom most, mert nem azt mondtam, hogy 30 éve, de nem akarok fejszámolni. Szóval tehát 25 éve biztos nem hallottam, pedig egyébként volt e-mail címem. Volt Tétova Tevés e-mail címem. Aztán, aztán az elkezdett valahogy háttérbe szorulni, és nagyon, nagyon lassan átment ilyen pseudo, már, már én se tudtam, hogy létezik el létbe, és aztán emlékszem, voltak évek, amikor rá-ránéztem, de már belépni nem tudtam, de még, még jelezte, hogy van ilyen, és aztán eltűnt. Szóval nagyon érdekes elmúlása volt ennek. Arra emlékszel, hogy, hogy tűnt fel a színen számodra a Tétova Teveklub? Egyszer csak megjelent, vagy olvastál róla, vagy valaki ajánlotta? Persze, mintha tegnap lett volna, 1999-et írunk, hát hogyan már rá. De, de egyébként, egyébként megint 2000 februárjától a .hu című infokommunikációs magazinnak voltam a főszerkesztője, uh -huh. Úgyhogy valószínűleg ott biztos, hogy bemutattam, mert akkoriban nagyon ment, emlékszem rá, és az összes ilyen ős szolgáltatás is. Szóval én arra gondolok, hogy hát legyen a pont, köstük a pont az olyan szép emlék. Oké. Okay. Van a körünkben egy hölgy, Szlaotka Gödri Orsi, aki mi jó pár évvel fiatalabb nálunk, Műsor előtt beszélgettünk egy pár percet erről, hogy te jóval később léptél be az körbe, mint mi, de azért neked is vannak jó emlékeid ezekről a régi nagy klasszikus oldalakról. Abszolút, abszolút, meg tevém az nekem is volt, így közben beugrott. Nevelgetted? Persze. Fú, tényleg, most utána teszem, hogy ez a tétova teve, ez a tamagocsi mozgalomra rímelt, ugye? Tehát pontosan, ugye a pontosan. japánoknál volt ez a kis elektronikus kütyű, amin nevelgetni lehetett a tamagocsit. Olyan nekem is volt, egy kis dinóka, és nem tudom, attól függ, hogy hogy, hogy attól neki ételt, különböző dínok jöttek. De tevém is volt, és azt képzeljétek el, hogy amúgy a, a Tétova Teveklubról kb. két éve jelent meg egy forbes és ott azt írják, hogy jelenleg, hát a két évvel ezelőtt én 50 ezer teve él még mindig az oldalon. A csúcsidőszak 2005-2006-ra mondják, hogy akkor ilyen 6-szor ennyien voltak, és mert nagyon-nagyon kíváncsi voltam, megnéztem, van egy ilyen program, ahol SAC KB lehet nézni az oldalnak a forgalmát, és azért még ma is elég, elég komoly havi, havi forgalom van az oldalon. Uh -huh. Akkor ez még létezik. Viszont vannak ilyen százezeres nagyságrendű a havi látogatók. Viszont vannak olyan oldalak, amik már nincsenek, ilyen például az IVIV. Ezért az óriási nagy sikertörténet volt, és milyen gyorsan véget ért. Nektek jó emléket van az evívről? Nekem az üvivről e egy nagyon érdekes gondolatom van. Természetesen rengeteg kapcsolat szövődött ott rengeteg barátot ismerőst találtam meg. És különösen az volt benne az érdekes, hogy ez volt szerintem nagyon sokunknak az első találkozás azzal, hogy valódi arcokkal lehet összekötni virtuális környezeteket és valódi közösségi médiaszerű élményt lehet szerezni az internetről. Nekem korábban egyébként volt már hasonló érzésem, csak ahhoz nem társultak arcok, az egy ilyen szöveges kalandjáték volt, ami ilyen multiplayer, tehát többjátékos online kalandjáték volt. De amit akartam mondani az az, hogy azt nem tudom, tudjátok-e, mert ez, ez úgy nem annyira publikus dolog, hogy egy időben az IVIV-nek volt egy nagyon komoly sérülékenysége, amikor még nem volt jellemző annyira ez a, ezeknek a publikálása, mégpedig az egy nagyon-nagyon komoly sérülékenység, hogyha az ember megfelelő algoritmusa megfelelő módon változtatta meg az URL-t, a lekérendő URL-t a böngészőnek a címsorában, akkor gyakorlatilag bárkinek a profilját meg tudta nézni szépen sorba, és bármilyen fotót, képet, információt le szedni az adatbázisból, Úgyhogy nagyon sok informatikus abban az időben neki állt, ahogy mai szóban mondjuk scrappelni, vagyis levakarászni az adatbázisát az Ivívnek. nek Ez egy, ez egy nagyon durvas éblékenység volt akkor. Viszont tényleg milyen sok nagymamának és nagypapának volt jó eszköz az IVIV, arra, hogy egymásnak mutogassák az unokákat, meg egyéb képeket, családi fotókat. Mondok olyat, hogy my VIP. Uh -huh meg Iviv. És nekem is ugyanezek voltak az élmények. Nagyon sok régi ismerős felbukkant, tehát őket velük azt hiszem, tehát általános iskolai osztálytársakkal lehetett ott kontaktálni meg. Én nagyon érdekes, tényleg, tényleg ez, ez forradalmi volt. 2003-ban indult, és nekem az egyik szerkesztő kollégám, a Fazekas Feri, ő nagyon közel volt az alkutokhoz, úgyhogy az én regisztrációm az valamilyen 3000-a volt a, az összes közül, úgyhogy egészen korán bekerültem. És viszonylag sokáig volt az IV-nek is egy latenciája bennem, ez maradt, meg ugyanúgy, mint a Facebooknak. Hát aztán utána persze felpörgött, és, és mást már nem is kérdeznék a, a től, csak annyit, hogy Tücsi, mi a féllábú indian neved? <gül> nincsen, bevallom nincsen. Az a kérdés hangzott el hozzád, Artur, nem csak kiberbiztonsági szakember, hanem üzletember is vagy. Te annak idején ilyen szemmel nézted ezeket a weboldalakat? Melyikben volt a legkomolyabb fantázia szerinted? iWave, MyVLP, Tétova klub, Startlap. Szerintem a randi alkalmazásokban, amik közül jó néhány a mai napig is létezik. És szerintem ez az a dolog, ami soha, aminek soha nem lesz vége. Tehát bármilyen bármi, jöhetnek bármilyen izgalmas ötletek, hogy tamagocsit neveljünk, meg közösségi médiát építsünk, meg cseteljünk, meg nem tudom, mit csináljunk együtt, de annak, hogy emberek ismerkedjenek, romantikus kapcsolatok szövődjenek, ennek sosincs vége, és ez azt is bizonyítja, hogy egyesek ebből az időszakból még mindig léteznek. Na, orsival erre a témakörre majd még visszatérünk néhány perc múlva, de most egy kicsit még folytatjuk a nosztalgiázást vendégünkkel. A digitális világról értetően. Ez a postmodern. Folytassuk még egy kicsit a webes nosztalgiát, mégpedig a magyar web progresszív felével. Az egyik kulturális misszió a Solária Magazin volt még a 90-es évek közepén, amely az egyik első online magazinként és közösségként a hazai szifirajongókat fogta össze. Itt van velünk a telefonvonalban Juhász György, a Solária Magazin alapítója, főszerkesztője akinek az volt a beceneve ebben a társaságban, hogy indi, ha jól tudom. Jól tudom, Gyuri? Így van, abszolút. Szervusz, és akkor köszöntünk téged, mint a Szolária alapítóját. Neked személyesen mit jelentett a Szolária annak idején? Kreativitást, egy vállalkozást? Mit jelentett azt a számodra? Szervusznak köszöntöm a hallgatókat. Hát elsősorban azt gondolom, hogy kreativitást jelentett, illetve egy, egy vadonatúj lehetőséget, mert hogy hát eszembe nem jutott volna korábban, hogy nekem lehet egy saját újságom, ami ugye nyilván olyan költségekkel, meg olyan munkafolyamatokkal, meg olyan szakemberek bevonásával jár, ami, ami nem volt elképzelhető számomra. Aztán jött az internet, ez nagyon-nagyon az időkben történt, még 1995-ben, és rögtön kiderült, hogy hát csodákra képes, amit mai fejjel elég nehéz elképzelni, mikor mindenki, gombnyomásra bármit tud publikálni, hogy az akkor egy mekkora dolog volt, hogy úgy el lehet indítani egy újságot, hogy nem kell hozzá nyomda, nem kell hozzá terjesztő, együtt lehet működni bárkivel a világ bármilyen tájáról, és azonnal lehet publikálni dolgokat. Úgyhogy ez egy elképesztő forradalmi dolognak számított, amit akkor rögtön igyekeztem is maximálisan kihasználni. Sőt, hogyha ha felidézzük azt, hogy milyen szolgáltatásokat indítottatok a Szoláriánál, akkor úgy is lehet mondani, hogy topzódás volt a technikai lehetőségekben, mert volt BBS, meg volt Lemezmagazin, és még mi minden volt, és miért ugrottatok rá ezekre a lehetőségekre, Gyuri? Hát igazából ez egy elég érdekes helyzet volt, mert hogy valójában online magazinnal indultunk, ez volt a célkitűzés, és azt, azt vettük észre, hogy kicsit megelőztük a korunkat, tehát elkészült az újság, működött, de hogy nagyon kevés volt a látogató, mert nagyon kevesen használták még az internetet. De gyakorlatilag az akkortájt volt, amikor az internettől volt az egyetlen olyan Aha. online működő kiadvány, amelyik saját bejegyzett iss számmal, tehát ténylegesen média termékként működött. Mi ugyanezt az utat követtük egyébként. Én nagyon megjegyeztem az ezt az időszakot egyébként. Összesen az országban volt valami 20 ezer darab PC. Összesen. Tehát tényleg volt? Igen, voltak. Ez így, így van, ezt így kell elképzelni körülbelül. És mivel akkor tájt, ugye sokkal nagyobb keletje, meg divatja volt még az ilyen diszkmagoknak, lemezen készült újságoknak, meg, meg BBS-eknek, ezért azt gondoltuk, hogy oké, okay, hát akkor azt hittük, hogy elég lesz ez az online változat, ami ugye nagyon új és forradalmi, de hát mégsem, és akkor gyártsunk belőle mutációkat. És a folyamatosan frissített online magazinból készült egy havi diskmag, és lett egy BBS is, ami egy direkt telefonszámmal rendelkező szerver, azon a telefonszámmal föl lehetett őt hívni, be lehetett tárcsázni. Várjál Gyuri, ezt, ezt meséljük jól, el a hallgatóknak, mi az a diskmag? Tehát ez ma már egy ilyen kód kifejezésnek tűnik, de, de milyen lemez, meg hogy lehetett hozzájutni, meg, meg egyáltalán hogy működött? Gyakorlatilag ez még a floppy lemezek időszakára kell gondolni, és egy olyan kiadványra, amit valamilyen minimális szerkesztői készséggel, vagy minimális szerkesztői szoftverrel össze lehetett rakni, nagy keletje volt ilyenkor azoknak a sufni szakembereknek, akik tudtak egy olyan felületet gyártamon publikálni lehetett. Tehát volt valami grafikus felület, lehetett görgetni, meg menübe kattingatni, és ebben lehetett tartalmakat pakolni, és hát ez ugye nem haladhatta meg egy konkrét flopinak a uh, méretét uh, méretben, és nyilván ennek aztán voltak olyan ultradimenziói, mint ugye a Nyírő Andrásék által készített ABCD magazin, mert már a CD-n tette ugyanezt, alatt óriási lehetőségek nyíltak meg ehhez képest. Tehát az olvasó gyakorlatilag... megkapta ezt a lemezt, fogta a flopit, Igen. berakta a gépébe, és akkor a lemezről töltötte be az újságnak alapjait? Így van, elindított egy programot, egy, egy exe file ami gyakorlatilag programként futott, és az jelentette meg a tartalmat. Ez, ez menedzselte a kezelőfelületet, és ebbe cuttingatva lehetett behívni a, a különféle tartalmakat, amit a szerkesztő belepakolt. Na most, mivel mi már kifelelógtunk ebből az időszakból, Igazából ennek a terjesztési részében én nem nagyon ástam már bele magam, hogy hogyan, hogyan is terjesztették széles körben ezeket a lemezeket. Ezt pótoltuk ki ezzel a BBS-sel, magyarul... A terjesztés továbbra is online volt, csak éppen internet hozzáférésre nem volt szükség. Uh -huh. Tehát feltárcsáztunk egy városi számot, azzal a modemünkbe hívta magát, rácsatlakozott arra a szerverre, és akkor le lehetett tölteni a szifi novellákat, vagy mi történt? Így van, így van. Tehát az történt, hogy egy adott telefonszámot kellett nekünk terjeszteni, hogy ide gyere. Aki fölhívta azt a számot, az automatikusan már a szerver vette föl a sipoló hanggal, tehát semmi más nem tudott, csak csak kontaktust teremteni a modemmel, és akkor ott volt egy, egy, egy BBS szoftver üzemelt ezen a szerveren, ami gyakorlatilag egy szintén nagyon egyszerű, minimális grafikai felülettel rendelkező dolgot kell elképzelni, ahol billentyűkódokkal nyilakkal, enterrel lehet navigálni, és gyakorlatilag mint egy ilyen fájletöltő hely, ott álltak szépen sorban a különböző magazin számok, és akkor mindenki azt töltötte el ami magának, amit szeretett volna. Hát ez tényleg még a hős korszak, de mesélj már nekünk egy kicsit arról, hogy ezekből a technikai lehetőségekből hogyan lett közösség? Hogyan lett a Solária magazinból egy élő, lélegző társaság, a szifirjongóknak a csapata? Hát igyekeztünk azért nem csak visszafele menni, hanem előre is, illetve azokat a csatornákat is használni, amik akkor az interneten éppen nagyon kúránsek voltak és népszerűek. Hát ilyen volt például az IRC, amit egy, egyfajta csetként kell elképzelni, és hát akkor voltak nagy dolgok, még ugye a levelező listák is, ahol hát bárki feliratkozhatott a listára, és hozzá is szólhatott az ott folyó diskurzushoz. Úgyhogy rögtön ezt a két csatornát is elindítottuk, és hát mivel annak idején tényleg mai fejlesz már nehéz elképzelni, de hogy egy óriási forradalmat jelentett akkor az internet, Éppen ezért tódultak ide az emberek, mert hogy itt találtak egy olyan közösséget, egy olyan társágot, ahol hozzájuk hasonlóan gondolkodó, hasonló érdeklődésű emberekkel lehetett az ő kedvenc témáikról beszélgetni. Úgyhogy ez a, ez a két csatorna ez eléggé fölpörgött, leginkább a levelezési lista, ahol aztán komoly szakmai viták mentek mindenféle science fiction produktumokról, a filmektől kezdve a játékokon keresztül, de legfőképpen az irodalomig. A Tudományos Fantasztikum világa az egy réteg kultúra. Hogyan élte túl aztán ezt az időszakot a szolária? Mi lett belőle, és mi a helyzet most? Hát nem is nagyon élte túl az a helyzet. Tehát kicsiben lezajlott az, ami mondjuk a, a Galaktika magazinnal is annó, ugye amikor a rendszerváltás tájékelete csak kinyílt a világ, és nem a Galaktika volt az egyetlen csatorna, min keresztül bejöttek ezek a dolgok, hanem tett férni sok minden máshoz is. Én magam hét évig szerkesztettem a, a szoláriát, és hát ez lett is rengeteget változott a, az internet meg a világ, és nyilván rengeteg csatornán hozzá lehetett férni e, sok minden máshoz is, plusz egyre inkább a mainstream bemozgott a science fiction a kis gettójából, úgyhogy, e, úgyhogy ezzel együtt párhuzamosan kicsit elapadta a szoláriának a, a Nimbusa, meg a köré szerveződött közösség, tehát egyre inkább egy ilyen tartalom szolgáltató lett a sok közül, és én hét év után fel is adtam, egy időben még átadtam másnak a szerkesztést, de aztán hát egy idő után már, már bezártuk, mert, mert nem volt iránta érdeklődés. Az a szerencsés helyzet, hogy itt van velünk Kovács Tücsi Mihály is, aki a Galactica magazin tudományos vezetője Tücsi, kívülről figyelted a szoláriát, vagy te is beléptél a csapatba? Én 98-ban kerültem egy olyan munkahelyre, ahol végre volt egy normális interneterelés, és nekem akkor nyílt ki ez a világ, és én akkor fedeztem föl a szoláriát, és akkor ismerkedtem meg Gyuri valakivel, mi azóta tartjuk a barátságot, de egyébként még egy érdekes adalékáról a 95-ről, amikor ez az egész elkezdődött. Az egyik nap véletlenül rábukkantam a Youtube-on egy BBC videóra, ahol egy 95-ben épp arról beszélgetnek, hogy vajon van-e bármi értelme ennek az internet nevű jelenségnek ami itt van, illetve az volt még az az időszak, amikor egy bizonyos Bill Gates nevű fiatalember azt mondta, hogy ez az internet, ez, ez egy fölösleges és egy túl hype dolog, és nincsen Ilyen. benne semmi. Tényleg. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon régi dolog, és még egy, ami eszemított jutott így hirtelen, hogy, hogy hányféle lehetőség volt akkor, Gyuri egy dolgot elfelejtettél, hogy ezek a magazinok még aztán fölkerültek, fölkerültek valahol egy faxbankba is. Ha még valaki emlékszik a faxkészülékekre, a faxbankból, le lehetett tölteni dolgokat, hogy ma letöltünk valamit, ugyanúgy a faxbankból írásban lehetett kijomtatni a faxkészüléken, és bizony a szolária akkor is ott megjelent. Hát én is akkor 98-ban csatlakoztam a csapathoz, és akkor én is elég aktívan elkezdtem ott dolgozni, tartalmakat gyártottam, a levelező listákon óriási viták, meg beszélgetések folytak, aztán később meg is, ismertük, meg is ismerkedtünk egymással, és legendás dolog lett, hogy az egyik fő kapócs kapocs köztünk a szervendéglőben a rántott kamember sajt legvárral volt, amit rendszeresen fogyasztottunk az ilyen találkozókon. Úgyhogy egy hihetetlen közösségi élményt adott, ami gyakorlatilag átmenet volt a régi teljesen analóg, és a mai teljesen digitális, soha nem találkozunk, mert minden digitálisan intézünk világ között. Az volt az az átmeneti időszak, ami nagyon érdekes, és nagyon izgalmas volt. Bocsánat, hogy itt hozzáadnénk azért, hogy a Szolária az a Asimovnak a Robotok Birodalom alapítvány ciklusából kapta a nevét egy olyan bolygóról, ahol a bolygó egyébként nem találkoznak személyesen, csak a gépei útján kommunikálnak. Nagyon-nagyon szellemes névválasztás volt, mert ez tényleg kifejezte ezt a bizonyos újfajta kommunikációt. Mint ahogy mi is itt most telefonon keresztül beszélgettünk, meg az Asztalt társaság is egy olyan webszolgáltatáson keresztül kapcsolódik egymáshoz, amikor nem egy helyen vagyunk, hanem a város különböző pontjain. Juhász Györgynek köszönjük szépen a beszélgetést, és jó volt egy kicsit visszaemlékezni a solária magazinra. Abszolút, köszönöm szépen, sziasztok! A digitális világ érdekes. Postmodern. Az ó év utolsó műsorában Szavotka Gödri orsolya ígérte azt, hogy majd idén, tehát az új évben beszámol nekünk egy csomó olyan mesterséges intelligencia fejlesztésről, amit majd megfigyel, letesztel, kipróbál, és hát nyilván gyakorlatias értelemmel gyakorlatilag céllal keresi ezekben a lehetőséget. Hát ő, itt van például az első, az OpenAI legutóbbi projektje, a ChatGPT. Egyébként ezt is említhettük a legutóbbi műsorban, és sokan posztolnak arról, hogy milyen beszélgetéseket folytatnak a mesterséges intelligenciával. Most egészen meglepő új szerepet találtak neki, a ChatGPT, ugyanis tökéletes arra, hogy beindítson egy beszélgetést a tinderen, Vagyis hát a csajozása jó állítólag. Te ezt láttad már, Orsi? Nagyon-nagyon nehéz volt visszatartani itt a kuncsogást, még felfezetted, mert uh -huh. ugye próbáltam csajozni a, a chatgpt GPT-vel. Te? Te a... próbáltál csajozni? <gül> Igen. <gül> Na, ezt mesélj, el. Beírtam neki, hogy szeretnék megismerkedni a lányokkal, és hogy hát a opening lines to meet girls on Tinder in Hungarian, tehát megkértem, hogy írjon olyan nyitó szövegeket, amikkel a lányokkal... Ismerhetek meg Tinderen keresztül. Mert hogy, hogy mire számíthatunk, hogyha a férfiak, meg fiúk elkezdenek Tinderrel és a, a chatgpt GPT-vel tinderezni. Hát igen, mert mondjuk fura a... lenne, hogyha a fiúknak akarnál írni, ugye az nem így megy. É, nem tudom, de ne. Tehát, hogy biztos viccesek és, és virálisak a videók, de ne. Ha csak nem akartok úgy ismerkedni, vagy akarnak, akik kipróbálják, hogy üdvözlöm, Érdekelne, hogy miben részesülnél szívesen a szabadidőtben? Tehát uh, egy ilyen, egy ilyen, mit tehetsz, nem csatj GTT. De Or uh, Orsi, nem, nem mondtad, hogy nem azonnal. Hát ez... Aha! Mi kell még? Hát a hölgyek mindig ezt mondják, hogy ez a probléma, hogy udvariatlanok, meg tolakodnak, meg minden. Hát ez egy tisztességes megszületes. Üdvözlöm. üdvözlöm. Miben lenne, Értem. miben lelni örömét, miben, ha nem bántom miben, meg? Miben részesülnél? Miben részesülnél szívesen? Hát egy... üdvözlöm. Miben részesülne szívesen? Jobb nyitó neked, el tudnék fogadni. De úgy nagyon kedves a ChatGPT, GPT, mert azzal kezdi, hogy általában nagyon jó ötlet, figyelmesnek lenni, amikor ismerkedünk akár online, akár offline, akkor kértem tőle olyan tippeket is, ami nem kifejezetten, nem kifejezetten ilyen beköszöntő, hanem nagyon ötleteket, hogyha szeretnék megismerkedni, és jó benyomást szeretnék kelteni, akkor mit, mit mond nekem a chat GPT? Ezek nem, nem konkrét szövegek voltak úgyhogy akkor hello, meg üdvözlöm, meg ilyesmi, hanem ilyesmi, hogy győződj meg róla, hogy a profilot pontosan tükrözi, hogy ki vagy és mit keresel, légy őszinte és hiteles mit mond még, Jó bárján, kellett, most a, a, a, nekem az elején most úgy tűnt, hogy egy ilyen nyert stílusú valaki ez a Chad GPT, de én azt, o, azt olvastam, hogy még verset is lehet vele írni, és hogy valaki pont azzal kezdte, hogy egy 183 centi magas hölgynek íratott egy, egy, egy verset egy fáról, ami 183 centi magas, és hogy állítólag nagyon romantikusan sikerült a randi utána. Nehéz. Nehéz bátorítani a hallgatóságot, hogy ebbe az irányba használja. Igen. Orsi, akkor, akkor ez fogja lecserélni azt, ami eddig úgy nézett ki, hogy Szia kedves! A profi képedet nemrégiben bukant fel egy oldalon, és nagyon szimpatikusnak találtalak. Beszélgethetnénk valamiről? És akkor... Szia, persze, honnan leheted a féképebe? Szó, szóval ezt a szöveget a barátom mondta meg, hogy ennek kezdjem el mindenhol, szóval nagyon tetszett nekem, és szeretnélek meggyurmázni. Mikor élsz rá? Akkor itt most ez lesz a következő verziója ennek. Nagyon remélem, hogy nem. De amúgy a Csadzsi szia, láttam a profilodat, és szerintem nagyon izgalmasnak tűnsz. Készolnál egy italra menni valamikor? <gül> Ugye, ez a profil profilkép alaj, alapján is uh, ismerkedik. Na szóval a romantika faktort az tényleg hozza egyébként ez a, ez a lehetőség? Mert hogy mondjam, szóval az ilyen karótnyelt szövegekkel, gondolom, nem nagyon lehet a hölgyek nagy részét megszólítani. Tehát nagyon szépen lehet instruálni a ChatGPT-t. Tehát kérhetek tőle romantikusat, verset, karakterszámot. De így, ahogy egyre többet használom, lehet érezni a szövegnek a struktúrájába, hogy ez, ez nem, <gül> nem <gül> oké. Okay. És, és tényleg, senkit nem bátorítok arra, hogy, hogy a ChatGPT-vel ismerkedjen, <gül> ha csak nem akar vicces videókat készíteni. Szeretnék egy mondatot még hozzáfűzni ehhez, és ezt jobb, ha tudják a hallgatók is, vagy mindenki, aki a ChatGPT-vel foglalkozik hogy ugye ez, a, ez az alkalmazás, ez az OpenAI-nak egy ilyen publikált verziója, amit egy bizonyos tevékenységre hangoltak be erre a csetelésre. Ez azt jelenti, hogy az alapmodell, amit egyébként már nagyon régóta lehet használni, abban a modellben nagyon sok paraméter beállítható. Többek között az is, hogy milyen hosszú válaszokat adjon azokban mekkora legyen a véletlenség, mennyire halucináljon, mennyire szállhat el, mennyire kell, hogy visszafogja magát, tehát nagyon sok, körülbelül 10 paraméter van, amit be lehet ilyenkor állítani, és azt állítom, mert én játszottam ezekkel a háttérrendszerekkel is, hogy ami a chatgpt ben van, az egy, egy bizonyos dologra jó. Lehet, hogy pont erre nem, viszont a, a GPT maga, a GPT-3-as, ezzel a Da Vinci 3-as engine-nel, az szerintem tökéletesen behangolható arra a feladatra, amire most ósi szerette volna használni. Attól, hogy a ChatGPT egyébként nem tudja olyan jó lesz, attól még maga a modell az alkalmasra, szerintem. Hát, vagy képzeljétek el, amikor a Férfiak, nők, fiúk, lányok, tehát egymással beszélgetnek, mindenki se GPT-vel. Az milyen magány lesz, hogy kapok egy üzenetet, és akkor mm, erre az üzenetre, légy szíves, írjál egy választ. <gül> és akkor összeeresztjük őket. De ezt hogyan, hogyan képzeljük el? Hogy miért hát, közvetítőnek tinderezek. a GPT-t? Igen, ezek és mondjuk nincs bátorságom válaszolni a a fiúk-férfiak üzeneteire, és akkor én sem magamtól írok, hanem, hanem megkérem a ChatGPT-t, hogy azt kaptam üzenetnek, hogy szép a profilképem, szeretne velem, uh -huh. szeretné, miben részesüljek, és akkor a ChatGPT válaszol a kérdésre. <gül> és akkor mind a két oldalon a ChatGPT írja a szövegeket. Ez úgy fog kinézni szerintem, Orsi a jövőben, hogy azok a digitális asszisztensek, akikről, akikről sokat beszélgetünk, hogy AI alapúak lesznek, azok jobban meg fogják ismerni a gazdájukat, hozzájuk fognak idobolni, és például az ilyen üdvözlöm, miben szeretne részesülni dolók, azok ki fognak maradni, mert pont fogják tudni az AI-ok, -ok, hogy ezt nem szereti meg. Ez így nem jó meg erre mondta, hogy ez már nem tetszik neki. Tehát szerintem ezek meg fognak, be fognak finomodni, és biztos vagyok benne, hogy az fog történni, hogy a két AI az elkezd egymással beszélgetni, és kiszűrik majd nekünk a sok felesleges hülyeséget, és a végén azokat fogják összemecselni, akik amúgy tényleg valamennyi alkalmasak arra, hogy egymással veszégesnek és onnantól kezdve már embereké a terep. És akkor lehet, hogy lesz is olyan mondás majd, hogy mostantól kezdve nem használunk AI-t. Tehát AI kikapcsolva jöjjenek az emberek. Vagy majd... pedig a 2.0-as versió, ezt lebonyolítja, majd egyszerűen közli a szobaszámnak a, és a PIN az ajtónak, hogy hova menjetek szobára. A többit hát várjön, azt a egymás között. De én már lehet, hogy ilyen járókeretesek leszünk, mire ezt elérjük, és addig nem marad a jobbra-balra <sorlá> Na, szóval sok érdekes dologra biztosan lehet majd még hasznosabban használni. Szlahotka Gödri orsaját arra kérjük, hogy az idejév során folytassa is majd a kis bemutatóit, és hozzon nekünk sok-sok konkrét felhasználási módot, hogy mire lehet a mesterséges intelligenciát jól és ügyesen használni. Így lesz. A digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Egy kísérletről lesz most szó, és barom izgalmas, mert egy ugyan egyelőre még nem létező dolog, de ugyanakkor mégis egy működő kísérlet, amiről ez a hír szól, mégpedig arról, hogy féregjárat szimulációját hozták létre kvantum számítógépen. Justin Viktor a csapatunkból az, aki követi közelről a kvantum számítógépek történetét, világát. Pontosan miről van szó, hogyan hozták létre ezt a féregjáratot, és ez mire jó, Viktor? Hát nem egy egyszerű dolog, de hagy kezdjem azzal, hogy ó, de hogy nem létezik, nagyon régóta létezik már ez a történet. Egészen 1930 ig lehetne visszamenni, amikor ugye Einstein az általános relativitás elméletét megalkotta, és hát azóta is értelmezzük. Ez volt több érdekes elmélete is, például a kvantum összefonódás is hozzá köthető, és azóta is igazándiból annyit tesz a fizika, hogy próbálja próbál megélni abból, amit Einstein kitalált, most egy kis túlzással élve. Tehát nagyon sok mindent újra gondolunk folyamatosan. Új, új dolgok jönnek elő Einstein munkásságából, és ez is egy ilyen dolog, ami most történt. Ami nem más, hogy gyorsan rá is térjek, mint hogy a, a Caltech Egyetem, amerikai egyetem, részecske fizik, a görög Maria Spiropulu csinált egy olyan szimulációt, amiben a hologramhoz hasonlóan a téridő absztraktabb formáit modellezte. Ugye mi a hologram? A hologram valami, amire mi nagyon büszkék lehetünk, mert egy Gábor Dénes találta ki, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy nagyon komplex háromdimenziós struktúrát, egy kétdimenziós modellel tökéletesen leírunk maga a hologram szó is, ugye gyakorlatilag a, a görög, két görög szóból áll, a holó, ami a tökéletest jelentése, és az egészet, a teljes és, és az írás, e, irat a magram, a és gyakorlatilag egy tökéletes írás, tökéletes leírása valaminek. Na most ezt e, igyekeztek lemodellezni, megvalósítani, méghozzá egy kvantum méghozzá a Google-nek az általunk már jól ismert, meg sokat emlegetett Sikamor kvantumprocesszorával. Uh -huh. Ez egy 53 kubices kvantumprocesszor, és annyit tettek, hogy létrehoztak a kutatók két miniatűr fekete lyuk modellt, mert ugye Einstein azt jósolja, hogyha valahol féregjáratok lehetnek az univerzumban, akkor azok pont az ilyen típusú szingularitások között alakulhatnak ki. Azt is elmesélem majd mindjárt, hogy miért nagyon valószínű egyébként, hogy ilyenek tényleg vannak. De most akkor magyarul arról van szó, hogy a kvantumszámítógépen belül két ilyen fekete lyuk vagy féreg járat szimulációját sikerült megvalósítani, és a kettő között valami fajta kommunikáció, valamilyen adatcsere történt. Pontosan így van, és ugye a hologram például azért is lett megemlítve, mert hogy tudjuk azt, hogy egy nagyon komplex, nagyon bonyolult modellt le lehet igen egyszerű módon írni, és éppen ezért nem tűnik akkora a butaságnak talán, hogyha egy végtelenül leegyszerűsített univerzum modellel modellezünk valamit, és az ott elméletben, elfben létrehozható. Általában a nagy dolgok azok így indulnak el, hogy jön egy elmélet, aztán abból lesz egy modell, lesz rengeteg kísérlet, kísérletezgetünk, és először nagyon egyszerű, móricka módon hozzuk össze a dolgot, na most ez történt meg jelen pillanatban, uh -huh. tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy sikerült az első Móriczka modelljét megalkotni a féregjáratos utazásnak, információ utazott csak, tehát egy kvantumbit utazott, de mindeközben más is történt, összekapcsolódott, a, az általános relativitás elmélet magyarázta világmodell, a szubatomi világ magyarázta világmodellrel, ami ugye a kvantumos világ, és ez egy újabb hatalmas áttörés lehet, hiszen ez az a két nagy világmagyarázó rendszer, a makró meg a magyarázata, amit nem nagyon tudtunk még eddig összehozni, és hogyha ezt sikerülne, akkor létrejöhetne a nagy általános elmélet, amit a fizika annyira keres, úgyis hívják, hogy ez a fizikának a szent grája. A hírből egyébként én azt olvastam ki, hogy nagyon messze vagyunk attól, hogy tárgyakat, vagy akár élőlényeket küldjünk át egy ilyen féregjáraton keresztül, hát ugye ezért is mondtuk, hogy szimuláció nem egy valódi féregjárat jött létre, de ez a kísérlet ez most azt is igazolja, hogy ez tényleg létrehozható? Szerintem abszolút igen, és a nagyon szó az ugye relatív, tehát Einstein mikor is élt durván egy ilyen 90, éve. 90 éves ez az elmélet nagyjából, a, az mit is jelent? Ez a, a, az emberiség történetének a szempontjából is csak egy szempillantás ez a 90 év, Tehát, és amennyire fel van gyorsulva a fejlődés, simán elképzelhető, hogy 50 év múlva már azt mondjuk, hogy, hogy valami komolyabb kísérlet is megvalósulhat ezzel, de mondok még valamit, ami, ami szintén izgi, hogy szintén Einstein munkássága alapján úgy gondoljuk, hogy a világegyetem ma is a tér különböző buborékjaiból áll, és ezeknek a buborékoknak a felszínét a világegyetemmel önmagukkal és más buborékokkal ilyen féregjukak kötik össze. Tehát gyakorlatilag ugye Einstein bebizonyította az egy egyirányú féregjukas utazási lehetőségét az el elméleti szinten. 1985-ben bebizonyították a kétirányú utazásnak a lehetőségét, szintén elméleti szinten, és most itt van az első számítógépes inform. CO átvitel, de mindig az információval kezdjük, szóval ezt szögezzük le, hogy a, mondhatnám azt, hogy az oviba is először a csillagallakú meg a kockaallakú kis kockákat dugdossuk be a megfelelő lyukba, aztán abból mi lesz? Lesz belőle egy hídépítő mérnök. Hát hogy kell hidet építeni? Engem ne kérdezz, fogalmam sincs, ez baromi bonyolult. <gül> Igazándiból a nagy dolgok mindig kicsiben indulnak. A digitális világ érdekes. Szintén visszatérő témánk és komoly elkölcsi dilemma a gyilkos robotok alkalmazása. Egyre több szervezet kéri, még megjelenésük előtt a betiltásukat. Az év végén alaposan felborzolta a kedélyeket, hogy egy meglepő szervezet kérelmezte, hogy számukra engedélyezzék a használatukat. Kovács Tücsi Mihály következik. Igen, ez a harci robotok betiltása már egy nagyon régi kérdés, elég hamar felvetették, a Zenzben már a 2012-ben téma volt, a Human Rights Watch már akkor felvetette, hogy ezeket a robotokat még azelőtt be kéne tiltani, mielőtt egyáltalán elterjednének, mert egyrészt csomó etikai problémát vetnek fel, mindenféle egyéb gond is van vele, és jobb, ha bele sem megyünk. De hát bocsáss meg, már akkor elkéstek vele, nem Tücsi? Tehát ugye itt erről szoktunk, felidézem az itteni beszélgetéseinkben is, szoktuk emlegetni a drónokat, amik szintén ilyen gyilkos gépek, amelyeket távolról irányítunk, tehát ezeket hogy lehetne betiltani egyáltalán? Hát egyszerűen törvényekkel, tehát ez működik már a, olyan lézerfegyverekkel, például, amik elvakítják az embert, a gyalogsági aknákkal működik, tehát ilyen, ilyen törvényeket már hoztak, csak a, a helyzet bonyolultságát például az nagyon jól illusztrálja, hogy ez egy amerikai elnökről szóló sorozatban az egyik epizódnak az volt a témája, hogy a, azt a törvényt, azt az ENSZ javaslatot, hogy títsák be mindenhol a gyalogsági aknákat, mint egy olyan fegyver, ami a háború után még évtizedekkel is ölhet, hogy ezt a világnak talán a 95%-a ratifikálta ezt a törvényt, néhány ország nem köztük az USA, és hát megkérdezték ott az elnök, az elnök emberei sorozatban, megkérdezték ott, hogy, hogy hát mi ezt miért nem ratifikáljuk, és akkor azt mondták, hogy ismeret-koreai félsziget térképét? Ott van Észak-Korea. Észak-Korea dél-koreai határtól mindössze 40 kilométerre van Szőul, dél-korea fővárosa. A határ túloldalán a világ tíz legnagyobb hadseregek közül az egyik vár ugrása készen, és a két országot és a harmadik világháborút 3 millió gyalogsági akna választja el egymástól. Amikor így beszélünk a gyilkos robotokról, akkor mindenkinek az ugye, hogy úh, uh, terminátor szarakon, no, piros pont a homlokon, egy buf. Ez nem ilyen egyszerűen, ezt a problémát sokkal több dologra kell bontani. Tehát egyrészt vannak a harcstéri robotok, amelyek fegyvert használhatnak, akkor ennek vannak különböző árnyalatai, hogy ezek a felfegyverzett robozok önállóan lőhetnek, vagy távolról távirányításúak, vagy ennek valamilyen kombója. Itt tulajdonképpen, ami most a problémát okozta San Franciscóban az, hogy a San Franciscói rendőrség, fordult azzal a kéréssel a, a városi előjárókhoz, hogy nekik engedélyezzék a ö, gyilkos robotok alkalmazását. Ezt először meg is adta a tanács, de erre elég komoly ö, felháborodás tört ki a városban, Hát gondolom ugyanazok a dilematikus kérdések merültek föl, mint eddig mindenhol máshol. Igen, igen, tehát az emberek rögtön azt képzelték el, hogy akkor a robotokat akkor majd beküldik, hogyha bármilyen a akció történik, és akkor ott majd a robotok lövöldöznek, és ilyesmi történik. A helyzet annál sokkal prózaibb a... A rendőrség az úgy képzelt el, hogy vannak olyan helyzetek, amik, amit em, élő emberi erővel nem tudnak megoldani. Például történt hasonló eset 2016-ban Dallasban, amikor egy felfegyverzett ö, katona bevetette magát egy helyre, ahonnan nem tudták kihozni. Nem tudták letartóztatni, közben öt embert megölt, és még számos rendőrt megsebesített, és végül úgy sikerült, gyakorlatilag likvidálni, hogy egy ilyen bombakereső robotra ráraktak néhány C4-es robbanóanyagot, beküldték a robotot és felrobbantották. Így sikerült megölni gyakorlatilag ezt a terroristát. És a rendőrség is úgy képzeli el, hogy csak olyan esetekben, amikor már minden létező eddigi hagyományos módszer csődöt mond, csak akkor használnának ilyet. A San Francisco rendőrségnek összesen jelen pillanatban 17 távirányítású robotja van, amelyikből 12 működőképes. Tehát ez itt az a fontos, hogy mindegyik távirányítású. Meg sem fordult az a lehetőség a fejükben, hogy ezek a robotok bármilyen önálló döntési hatáskörrel bírnának, egész egyszerűen, mint egy távirányítású fegyvert használnak. Ez a 12 robot amúgy sem alkalmas egyébként valami fegyveres akcióra, mert ezek javarésze bombakereső, illetve ilyen távoli manipulátorként működnek, amivel távolról lehet funkciókat végrehajtani, úgy, hogy emberi életnek kerüljön veszélyben. De ugyanakkor már ott van a probléma, hogy már megjelentek azok a robotok, amelyeket már fel lehet szerelni fegyverrel. Erre remek például, hogy már van olyan, hogy magának a rendőrségnek is van olyan robotja, amin egy 12-es kaliberű sörétes puska van felszerelve. Mondjuk ezt ők nem élő ember ellen használják, hanem ezzel remekül lehet szétlőni egy esetleges bombának az elektronikai vezérlését és ebben kiiktatni a bombát. De innentől már csak egy lépés az, hogy beküldjük ezt a, ro ezt a robotot, és egy élő ember ellen használjuk. Tehát itt az a probléma, hogy ezt a problémát sokkal árnyaltabban kell kezelni, sokkal részletesebben megbeszélni és tárgyalni, mert ha úgy nézzük, hogy megnézzük, hogy Tényleg van egy olyan szituáció, és ne küldjünk be robotot, de akkor áldozunk föl több ember életét, rendőrökét. Igaz, hogy ez a hivatásuk, igaz, hogy ezt vállalták, de ne felejtkezzünk meg a feleségeikről, meg a gyerekeikről, illetve a benlévő esetleges túlszaknak a hozzátartozóiról. Tehát nagyon ki a határon a penge élen táncoló kérdés, amit még nagyon sokat fognak vitatkozni a szakértők. San Francisco végül mégsem engedélyezi a rendőrségnek, hogy gyilkos robotokat használjanak, de mikor kerülhet újra elő ez a kérdés szerinted? Nagyon gyorsan elő ugyanis egy hét után valóban visszavonták a, a rendőrségnek az engedélyét, de nem úgy, hogy azt mondták, hogy oké, okay, akkor nem ez lesz, hanem ahogy mondani szokták, ilyenkor véleményezésre továbbadták más szakértőknek, tehát előbb-utóbb a tépont téma mindenképpen elő fog kerülni, és akkor fog felmerülni az, hogy egyértelműen megszakítják, vagy pedig finomítják a kérdést, hogy mikor, milyen feltételek között, mi módon, hogyan lehet ezt bevetni. Itt a műsor végére van még egy érdekes hírünk, ezt mindjárt elmondom, és arra kérem az asztaltárságot, hogy reagáljatok rá. GPS-mentes buborékokról szól ez a hír. A háború egészen furcsa módon is hatása lehet a mindennapokra, akár a fronttól, vagy a harci érintkezésektől egészen távol is. Például Oroszország nyugati régiójában óriási, akár több ezer kilométer kerületű GPS-mentes buborékok bukkantak föl, amelyek megnehezítik a közlekedők dolgát. Nekem erről a hidegháborús korszak jutott eszembe, amikor a Szabad Európa Rádiónak az adását zavarták annak idején. Hát gondolom egyszerűbb eszközökkel, de ezek szerint a GPS-t is lehet zavarni? Ó, nagyon könnyen és nagyon hatásosan, tehát is nem is véletlen. Tehát például a GPS rendszerrel nagyon sokáig az volt a probléma, hogy egyrészt az továbbra is az amerikai hadsereg kezelésében van és az egyértelműen ki van mondva, hogy olyan háborús körülmények között akár egész egyszerűen lekapcsolhatják az egész rendszert, vagy éppen titkosíthatják, mint amilyen annak idején volt, hogy polgári eszközökkel nem lehet elérni, és csak nászati célokra lehet használni. Ezért született meg például az orosz GLONASS rendszer, a kínai Baidu, ezeket pótolja, mert hogy őnek is vannak GPS-hez hasonló rendszereik, amivel működtetni kell, de hogyha lezárják előlük, akkor nem tudnak, hol ezért születtek meg ezek a rendszerek. Így érthető az, hogy miért van az, hogy pont egyen ilyen a magát a hétköznapilag mindenki számára elérhető GPS rendszereket iktatják ki egy adott területen, amikor mostaság főleg olyan fegyverekkel támadtak, amíg GPS vezérelte a célra és iktatott ki hadi célokat. Artur, én jól emlékszem rá, hogy a 90-es években, amikor Magyarországon bevezették a GPS-t, akkor arról volt szó, hogy igen-igen elérhető ez az amerikai rendszer, de lebutították úgymond, tehát nem annyira pontos, mint az a katonai felhasználása a GPS-nek, vagyis magában a rendszerben is van egy ilyen lehetőség, hogy pontatlanná teszik. Igen, természetesen sokfajta ilyen megoldás van, meg természetesen... Azt is nagyon nehéz megmondani, hogy egy ilyen GPS rendszert mennyire zavarnak, tehát maga az zavarásnak a mértéke is eltérő lehet, mert ugye itt rádió frekvenciákról van szó, hullámokról van szó, és attól függően, hogy milyen profi egy eszköz, milyen távolságra tud elérni, milyen frekvenciákon, milyen technológiával zavarja ezt a vételt, vagy éppen az adást, ez, ez nem olyan könnyen meghatározható. Tehát akik most például ezeket felhozzák, hogy itt vannak ezek a buborékok mondjuk Oroszországban, itt is azért komoly kérdőjeleket vett fel az, hogy mennyire zavartak ezek az adások, és hol zavartak pontosan. Tehát valahol mondjuk a föld közelében nem érzékelik ezt a avarást, de magasabb rétegekben viszont igen, valahol megfordítva. Úgyhogy itt igazából a, a zavarásnak a technikája, technikáján is sok múlik, és azt se felejtsük el, hogy a háború kitörése óta sőt itt a műsorban is beszéltünk róla, hogy mind a két fél már próbálkozott a másiknak a műholdas rendszerének a zavarásával. Például itt a konfliktusnak az elején az oroszok nagyon sikeresen estek neki, például egy olyan rendszernek, egy viaszatos rendszernek, ahol egész Európában megzavarták a műholdas adásvételt egy elfogadhatóan a hosszú, egy nehezen hosszú időre és voltak a másik oldalról is támadások, tehát ezeknek a rendszeknek a zavarás, ez folyamatos célpontja a különböző katonai műveleteknek. Azt is olvastam, hogy például a Putyin tartózkodási helyének a koordinátáit el tudják téríteni, vagy, vagy sugározni olyan koordinátákat, ami teljesen falsak. Ez egy ilyen igazi klasszikus hacker tevékenység lehet? Igen, erre csak egy rövid választ mondanék, hogy a, ebbe az úgynevezett spoofingba, tehát ebbe a zavarásba a, az is benne van, hogy valami hibás információt adnak vissza valaminek a pozíciójáról. Tehát igen, ez is létezhető, abszolút. Viktor? Igen, én a, a GPS zavarásnál álltam meg, és azt uh, mondanám erről, hogy uh, ugye vannak GPS zavarók, kitek ilyeneket lehet venni, meg hát nyilván minden hadseregnek van ilyen, meg nem tudom, kormányoknak is talán, de hogy van... GPS-zavaró kit, zavaró kit is. Tehát van olyan kit, ami, hogyha bekapcsolnak melletted egy GPS-zavarót, akkor nem hagyja működni, illetve, ne, illetve megvédi az eszközödet attól, hogy lecsatlakozzon arról a műhodról, ja, és be, van, neki beidó opciója is, tehát nem csak a GPS-rendszerre tud rákapcsolódni. Úgyhogy szerintem ez is egy olyan piac, ahol ProContra, rakéta-rakéta elhárító rendszer, és így tovább, hogy megvannak a védekezésnek a, a lehetőségei, lehet, hogy lehet, ha valahol egy ilyen buborék kialakul, akkor azt az ott élők vagy ott joghatályosan fellépők alakítják ki. Tehát lehet, hogy ezt direkt ott azt akarják, hogy ott ne legyen semmi. Tücsi? Nekem erről két dolog jutott eszembe. Tehát itt az, hogy egy hadászati célját okát ismerjük, az oké, csak amikor kialakul egy az, az úgynevezett GPS-mentes buborék, a buborék alatt lévő összes embernek problémája van. Tehát gondoljunk bele, például Moszkvára ráborítanának egy ilyen buborékot, mert hogy veszély fenyegeti, és akkor beülsz a taxiba, és akkor közölt, hogy ah, legyen szíves, vigyen engem a Voroseny utca 13-ba, Azt mondja, hülye vagy, hát 10 milliós a város, 836 négyzetkilométer. GPS nélkül sehova nem foglak elvinni. Ugyanígy az összes magánember, aki beül, nem hányan vagyunk, hogy minden reggel avval kezdik, hogy beül a kocsiba, bekapcsolja, a GPS irányítja, másért nem azért, hogy megkapja a forgalmi irányítási adatokat, és ha mindezek nélkül most hirtelen élni kéne, azért nagyon problémás lenne. De ha csak a saját problémámat látnám, Január 1-én délután negyed felhívott az egyik barátom, hogy hát nagy-nagy szívességet kérle tőlem, mert tegnap este a buliban kicsit túlfárasztotta magát a fogyasztással, és nem akar most ilyen állapotba hazavenni, úgyhogy elugranék, érte, Bivaj mocsoládról Szondi utca 24 be és mondtam, hogy persze, és akkor beültem a kocsiba, GPS Bivaj mocsolád Szondi utca 24, és ona mentem érte. Na most egy buborék alatt azt mondtam volna, hogy hátőleg, bontsál még két sört, és várd meg, amíg haza tudsz jönni. Vagyhogy előveszitek a papírtérképet. térképet, ott a háttalán ott van az utcáknak a listája, ki kell keresni, aztán betűk, számok, összerag, melyik négyzet, és megvan az útvonal. Hmm, az igazi analóg megoldások. Vajon hány kocsiban van még analóg papír alapú térkép? Bevallom, az enyémben még van. Enyémben már nincs. Szerintem, amióta megvettem az automat és beleraktam oda a karancia papírokkal együtt, meg az alapvető iratokkal együtt, beleraktam a régi vastag térképet, szerintem azóta nem is vettem elő. Orsi, egyébként el tudnál igazodni még egy régi térképen? meglepődnétek, hogy mennyire. Én nagyon szerettem a térképeket, és uh, vicces ott, ott nézegetni a kockákat, meg a számokat. Szeretem Jó, de azért. Azért gondolom, hogy használod a GPS szolgáltatásokat te is. Ahogy beültem az autóba. <gül> <gül> Nekem van egy, van egy vézes történetem a nyárról, amikor um, kiskutyámmal a szemészhez kellett menni, és volt rá furban másfél óra, hogy odaírjek. És... Um, elvitt a víz egy ö, olyan kompátkelőhöz, ahol nem járt a komp konkrétan, és onnan kellett visszamenni az M6-osra, hogy átkerüljek a Csepel szigetre. szóval borz ott, ott vazza lett a vízből nálam. Eddig tartott az új év első postmodern műsora, köszönöm szépen a részvételt Szlaótka Gödi Justin Justin Viktornak, Keleti Artúrnak és Kovács Tücsi Mihálynak, Viszontlátással a Youtube-on, viszonthallása a Pátia Rádióban jövő pénteken délután 4-kor Szilágy Árpádot hallották. Postmodem